Ниточка, яка повинна привести до клубка. Ах, як кортіла подзвонити Богоразу із найближчого автомата і похвалитися, що вміло розставлені сіті уже піймали золоту рибку. Але Оксана погамувала це куряче кудахтання, бо розмова з екскаваторником Шрамком важила тепер стократно більше, аніж нікчемні жіночі вихваляння перед солідним професором. З таксистом Оксана розрахувалася за квартал від будинку, у якому мешкав Шрамко. Треба пройтися і заспокоїтись. Будинок цегляний, кінця 40-х, початку 50-х років. Це не хрущоба із малометражками, що нагадують радше собачі будки, а людське житло. Мабуть, один з перших на цій вулиці, що виникла по війні. До війни це була міська околиця, на краю якої стояв Великий Собор. Від Собору самі руїни. У Києві майже повсюди так. Або дороги не ведуть ні до якого храму, або ж ведуть тільки до храмових руїн. Шрамко не міг бути серед перших поселенців цього будинку. Він був тоді ще школярем. Одержав тут квартиру згодом мабуть, як передовик виробництва. Робітничий клас іде в рай. Всі дороги ведуть до двір будинку типово київський, буйна зелень дерев, лавочка у затінку, дитячий майданчик із саморобним облаштунком. Все краще дітям. До трьох під'їздів вели акуратні доріжки і саме на тій по якій треба було йти Оксані, стояла біла машина швидкої допомоги і жовтий міліцейський газик. Водій газика спав. Це звалося придовити шпака. Особливо порода людей. Їздить тільки прямо, не обминає жодної вибоїни, дивиться тільки вперед. Найсоловича мрія припухнути хвилин на шістсот. Оксана доволі попоїздила на таких газиках, щоб вивчити звички їхніх водіїв. Досить було поворушити ручку дверця біля шофера, щоб він стріпнувся, мов той орел. І грізно гримнув на непрохану гостю. «Ану, дамочка, без жартів!» «Та я без жартів!» – тицьнуло йому в обличчя своє посвідчення Оксана. «Що тут скоїлося?» «Смертельний случай у третій квартирі!» повідомив водій. У третій квартирі мешкав Шрамко. Воскресити його не міг тепер навіть сам Всевишній. Дві простори кімнати, довгий коридор, кухня, здається, навіть ванна були повні людей. Молоді високі лікарі у білих халатах, лисуватий майор слідчий що сидів за столом і пробував щось писати. Міліцейський фотограф, ще двоє у в уніформі, кілька жінок, мабуть, сусідки, нарешті сам Шрамко, акуратно покладений на диван. А біля нього чорнява широкотіла жінка, що час від часу підкидала угору руки і постогнувала розпачливо. «О, Боже мій! О, Боже мій!» Дружина. Тепер невтішна вдова. Майора Оксана не знала, зате він знав її. Побачив на якійсь нараді, запам'ятав, бо вродливі жінки влягаються у чоловічих головах досить міцно. Надто ж коли ті голови лисі. Звільню вас від цього клопоту», сказала майорові Оксана. «Шрамко, мій підопічний». Не сам Шрамко, а те, що від нього зосталося, зітхнув з полегкістю майор. Що зосталося, побачимо, а тим часом Оксана підійшла до небіжчика, взяла його праву руку. Між великим і вказівним пальцем синіла невеличка чорнильна цятка, яка робила зовсім непомітною подряпину на шкірі. Оксана подкликала врачей.